Мушу насамперед щиро визнати поступ уперед в укладанні цього словника проти всього попереднього, що виходило з Інституту мовознавства. Матеріал до словника на деякі літери справді приємно вражає сумлінною копіткою працею укладачів, які доклали сил, щоб дати щонайбільше українських відповідників до кожного російського слова, проілюструвати це прикладами з живої мови навести діалектизми, ідіоми тощо. Таким словниковим матеріалом зручно користуватися. У ньому серед багатьох синонімів можна знайти саме те, що потрібно семантично чи нюансово. Але матеріал до різних літер укладають різні працівники. Через те поет із зразково опрацьованими сторінками – Можна натрапити зненацька на сумні рецидиви зеленого словника, якому правильних українських відповідників треба було шукати не спочатку наведених слів, а з кінця, до того ж часто під фатальною рубрикою рідка або ще гіршою уст, цебто устареле слово, або, як кажуть у народі, таке, що його відірви та викинь. Візьмімо, приміром, із матеріалів до цього словника українські відповідники до російського «ніддремлющий». Читаємо. «Недрімаючий, недрімливий». І нарешті, під тим самим «відірви та викинь» устарєле «недремний». Відповідно до цієї зеленої традиції даний переклад вислову «ніддремлющий око» як недрімаюче око замість давно відомого українського крилатого вислову недремне око Не дивно після згаданої вже статті на спільній ниві прочитати на російське слово «нійміні» на першому місці відсутність а потім уже правильне українське «брак» до якого можна було б додати ще нестача Видимо, з тих самих побудників на медичний термін «водобоязнь» стоїть, ніби як український відповідник, тільки те саме російське слово «водобоязнь». Так наче нема всім відомих українських слів «сказ», «скаженівка», «скажениця». Не інакше, як через ті ж причини до російського «вдоволь» наведено українське слово «вдосталь» і те саме російське вдоволь, тільки вже під рубрикою «Розмовне українське слово». А де, на яких вибоїнах інституту мовознавства вкладачі словника загубили всім відомі українські слова «в волю», «в достачу», «досхочу», «до призволящого», «в повні», «в дозвіль», «до волі»? Чи ці слова, на думку вчених працівників, такі вже застарілі, що їх усіх треба підновити єдиним словом вдоволь? Неймовірно, але факт. Я міг би наводити дуже багато ще таких дивовижних моментів із матеріалів до цього словника, що має заступити горизвісний зелений словник. Але це не є метою моєї статті. І торкнувся я цього питання лише принагідно, сигналізуючи небезпеку і бажаючи перейти до деяких вад самої форми роботи Інституту мовознавства. Дивна річ. Ми стільки пишемо і говоримо про потребу підносити культуру нашої мови. Виступаємо про це у пресі, на всяких зборах, влаштовуємо огляди мовного стану в різних виданнях та органах, але в усьому цьому інститут мовознавства не бере майже ніякої участі, крім двох-трьох осіб, які в ряди годи, подібно до Пономаріва, забирають слово в цих пекучих питаннях. Кому, як не вам, товаріші мовознавці, слід було б давно вже втрутитися в це діло, сказати своє поважне наукове слово, повчити часом і нас, письменників, теж грішних, як треба орудувати українським словом. Яка це спільна нива, коли одні оють і сіють, а другі тільки споглядають, навіть не помічаючи гріхів. Хіба інститут мовознавства задовольняє,